Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite Dende Ferrol. Ola, moi boas a todas e a todos. E benvidas unha semana máis ao noso boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite Dende Ferrol. Xa sabedes que podedes enviar as vosas novas en formato audio para conformar este informativo ao noso correo informativosfilispim arroba gmail.com máis, imos xa con noso sumario Os nosos compañeiros Ignacio e André traen nos arquivos sonoros e entrevistas realizadas na pasada manifestación de xoxanidade so pública celebrada o 6 de abril en Compostela dúas manis, dúas maneiras. Edu como choconto, dende Radio Raposeira. Fernando Campo informa dos actos de aniversario da proclamación da Segunda República que se levarán a cabo na nosa comarca dende o 12 ata o 14 de abril. Leitura do comunicado da concentración convocada pola Marcha Mundial das Mulleres en repulsa do feminicidio cometido en Ogolo nos últimos días. En Noticias Dialogadas, Lupe e Ignacio infórmanos da sentencia no caso de explotación sexual a mulleres en pisos de Ferrol en Arón. Pola paz non a guerra. Leiturado comunicado da concentración celebrada este pasado 9 de abril en Ferrol, convocada pola Plataforma Galiza Pola Paz. Dende a Fundación Artabria, Silvia Bogo, contanos as actividades que terán lugar estes vindeiros días no Centro Social. O pasado domingo, día 6 de abril, celebrouse en Compostela unha multitudinaria manifestación nacional convocada por SOS Sanidade Pública. Os nosos compañeiros, Ignacio e André, tráenos algúns arquivos sonoros da mesma. Escoitamos de seguido a intervención do coordinador e portavoz nacional de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, e tamén o comunicado unitario da plataforma coa que finalizaron o acto. Boa día a todos e a todas. En primeiro lugar, queríamos fazer o reconocimiento público dun gran loitador da plataforma, neste caso, a plataforma tamarinha Víctor Vila, que abandonou a ICOCO. Pero, hoje, estamos aquí La Plataforma Sons Sanidad y Pública no somos una organización, somos todos, no, todas, no, la Plataforma Sons Sanidad y Pública. Imos a seguir, imos a seguirlo y dando este esta manifestación é es un punto de impresión porque recolhe todas as manifestacións que ao longo deste ano fizerose eh, si en toda a litia Imos a seguir non imos a baixar os brazos imos a seguir loitando porque a sociedade galega a poboación galega e os traballadores o sistema sanitario galego vendiendo a una sanidad pública, única, sustantiva equitativa. Así que, íbamos a seguir. ¡Muchas gracias a todos! para reivindicar os tres fiales básicos do sistema sanitario público galego, como son a atención primaria, que debería ser a base e o eixo do sistema, a atención hospitalaria, como garantía de atención aos problemas máis graves de saúde, e a sanidade pública como consulto de recursos para garantir o dereito a saúde de toda a formación a la promoción de la salud la prevención de enfermedades o trabajo comunitario y la participación social como debe actuar la atención primaria hoy un avance muy importante en el conjunto que necesita de un cambio estratégico para reforzar el ese papel un trabajo comunitario las actividades preventivas que han no apoyado las personas con enfermedades crónicas y por más edades e como demanda a promoción e o personal que trabalha a atención hospitalaria. Cando reclamamos máis atención hospitalaria estamos a denunciar a situación de precariedade nos hospitais públicos. Nunca nos defensoar para atender por calidade aos pacientes que o necesiten. A incapacidade de al 100% os recursos tecnológicos públicos por non ter pessoal contratado para utilizálos por iso exigimos a utilización plena dos recursos instalados nos hospitais mañá e tarde o máis pessoal para poder exálogos a Consellería de Sanidades na aplicación da lei de incompatibilidades para facilitar que profesionais da sanidade pública tamá, traballen tamén na privada non fai máis que reforzada a súa aposta con a sanidade privada xa que a que máis beneficia esta doble dedicación é a patronal da sanidade privada que pode contratar máis profesionais con menos custe Desde xos Sanidade Pública exiximos potenciada a de dedicación exclusiva a Sanidade Pública, especialmente das persoas que ocupan postos de, de sematuras ou de dirección. Mais Sanidade Pública. E agora saudamos André que tamén nos trae unha reportaxe sonora do que aconteceu nesa xornada Ola Ana, que tal? Así é Temos unha reportaxe realizada pola nosa compañeira Monse Fraga, veciña de Narón, da manifestación do pasado domingo 6 de abril en Compostela, que engravou as voces de persoas que acudiron a convocatoria desde diversos puntos do noso país. Remataremos, ademais, con ese himno de Galiza que fechou a jornada reivindicativa, toma de son de Ignacio Caranza. Na reportase que imón Monse Fraga conta a súa experiencia como usuaria do centro de saúde de Narón. Ademais, registrou voces de sanitarias de veciñas de Dodro, comarca do Sar, que teñen que ir a padrón para consultas de pediatría, mesmo de Cangas, comarcado Morrazo, que teñen que desplazarse a Vigo para calquera proba o certo é que cada un das nosas ouvintes poderá contar a súa propia experiencia dentro desta sanidade pública galega absolutamente irreconhecibel e na mitada polos privatizadores en escrúpulos do Partido Popular. Escoitamos xa as voces da xente. día Estamos aquí na Alameda de Compostela a punto de sair a manifestación de xos pola sanidade pública eu son Monse Fraga e hoxe veño porque eh, noto un deterioro xigante en comparación a ao que estaba pasando cada vez vai a peor eh, e o puiden comprobar outro día cando o día 4 deste de mes de abril pedin unha cita Eh, para a miña médico de familia e a primeira que tiña disponible era o 28 de abril e telefónica porque presencial era o día 30 e eu penso que eso no podemos permitir o que está potenciando e que nos vayamos ao privado o que poida e o que non se queda sin sanidade e, e despois das esperas de ir a Ao médico de familia, aí nos queda, se nos ten que derivar a algún eh, especialista, que as listas son os temas longas. De feito, eu levo un ano esperando por unha segunda operación. Así que, de momento, se ve moitísima xente, Galicia está en pé e esperemos que siga. Moitas gracias e Bo día Bom días eu son Clara e sou sanitaria subilada. Estou na manifestación que vai comenzar agora. E penso que todos deberíamos ser conscientes do necesario que é que loitemos por a sanidade pública. Moitas gracias e fun sanitaria na sanidade pública ese é o que hai e o que houve? eu teño unha amiga que que trasplantada a Renan eh, iba a vir pero tiña mal unha un feón e eh, non podido pois as, a, fai uns 15 días un médico calido do hospital xeral atende unha cola privada e dixe olle vengo mércores ao marci a tal hora de, a inyección na, na, na, no xeón e ala e a potencia privada caciquismo pero gracias estamos na plazo do Bradoiro casi en pentada e segue saindo xente da Alameda sanidade pública e de calidade sanidade La rueda es toita, sanidad está en loita. ¡Atención pecaña! ¡Por momento, en la sanidad pública! Un gobierno digno de la sanidad de pública. ¡Por momento, la sanidad pública! ¡Por momento, en la sanidad pública! La de Candas, y ahora quedamos aquí a mirar a toda aproveitamos tamén para axudar a, a sanidade pública, que é o máis importante o motivo de vir. Eh, quedaremos, a máis a máis, quedaremos aquí todo o día, pero nós non perdemos unha manifestación. E de Cangas, xova ou non xova, vimos sempre. Mira, e como tedes a sanidade en Cangas? Estedes moi casi de espera na, na primaria? Pois sí, pois, sí, pois sí. En Cangas, que temos que ir a Vigo para calquer cousa, ainda para facer a veces eh unha proba de nada temos que ir a Vigo, non hai todos os servizos en un can é grande que ten un un es un, un concello que ten moitos habitantes, pois non todo Para a calcar cousiña, temos que ir a Vigo que é unha molestia, todo mo rapto, eh, Pero bueno, eh, esperas eh sala eh, un montón para calcar proba, os falábamos no cous, falamos que unha ou outra teñamos unha cita dos meses, tres meses empezas a replantear se si tes que esperar ou tes que ir a privada porque claro, a saúde é moi importante o sea que é un debate total, cada día unha, unha loita en fin, é así a vida pues Moitas gracias de nada Moitas gracias a Moi boas a todas e a todos. Estamos aquí nunha manifestación convocada por a plataforma SOS Sanidade Pública porque dodro outro tamén está falta agora mesmo de pediatras Estivemos en médico e agora mesmo estamos en pediatra. Temos que ir cos nosos nenos e cos nosas nenas a padrón quedamos en un servicio pediátrico que tanta xente necesita e que se non hai pediatras, se non temos atención médica ou rural, como acaban de comentar desta plataforma, morre. Por iso, Dodro e moitas outros sitios do país estamos aquí hoxe. Moitísimas grazas, moi amable, grazas. Aquí estamos de volta unha outra vez, a cuando a nosa saúde e non coímos permitir fronte o seu espolio fronte as suas políticas depredadoras fronte o seu negocio estamos nos inzadas inzados de dignidade aquí non vale parar non coímos permitir queremos un servicio de sanidade público, gratuito universal atenda como é debido. Una atención primaria, pediatría, que haya un respeto por as doentes, que haya un respeto polo personal sanitario que traballa arreo para o beneficio, que traballa arreo para darnos esa cobertura que eles nos queren quitar. No... un servizo saúde digno e universal e tamén para que o personal sanitario teñe as condicións laborais que deve ter así que sanidade pública sempre gratuita Foi unha reportaxe realizada por Monse Fraga no decorrer da manifestación SOS Sanidade Pública en Compostela o pasado domingo 6 de abril coa contribución de Ignacio Calanza. Editou para Radio Filispín André Pequeno Monstro. Esta pasada fin de semana hubo dos protestos por as ruas de Compostela e ambos protestos coincidirán en algo no horario da convocatoria ás 12 da mañan en cuanto de máis apenas hubo nada que os asemellaran O primeiro, o do sábado convocado polo colectivo cidadán xuntanza pola vivenda en denuncia da suba constante dos precios dos alugueres e da reforma da lei que asiliza dos pese das ocupas E o segundo, o domingo, convocado pola plataforma SOS Sanidade Pública, la que forman parte sindicatos e partidos que participan do sogo eleitoral da de democracia la española, que se juntaran para manifestar su reseitamento a política de recortes de deterioro e desmantelamento no sistema sanitario público da Galiza en máis do BP. A manifa do sábado pola vivenda foi un protesto de verdade como os de antes, onde a xente vai manifestándose o cabreio coa situación que lhes toca sofrer. No seu transcurso, realizaránse pintadas un sprays tiraránse petardos e abriránse botes de fume de cores, a par que se berraban consignas combativas contra da especulación, como a escoita rentista, estás na nosa lista, ou ao teu caseiro, patalado pandeiro, além de outras interconotadas con outras luitas como «Al trinón, ocupas así». Lá só se veían banderas pretas, algunas coa simboloxía ocupa, e é de señalar a carencia de simboloxía partidista, a ausencia quizás motivada porque a convocatoria era a nivel estatal e porque días previos as convocantes manifestaran públicamente seu descontento coas medidas recién adoptadas polo goberno local en maus do BNC ao respecto da situación da vivenda. O éxito da convocatoria foi tal que obrigou as convocantes a mudar o lugar de remate previsto na plaza das Placerías ata a plaza da Quintana, onde se deu leitura do manifesto onde se denunciou que a xente paga o lugueiro a costa de levar unha vida de miseria, vivendo en condición inhumanas e non pudiendo adicar o dinheiro a outros ámbitos da súa vida. A protesta do domingo foi como todas as que se convocan a nivel nacional galego na capital. Unha procisión una vulgar paseata na que te reencontras con as amizades de antaño coas que, durante o percurso polas ruas da cidade relembrar templos remotos de cando aun éramos tan sovens e revolucionarias A vista de pasaro se destacan un feixe de bandeirolas con novos de sindicatos e partidos que algunhas gostan de lucir en todo o protesto participan cada facerse notar e co objetivo marcado na busca do voto das descontentas As televisións e a imprensa destacan nas súas crónicas a presencia nunha das faisas da cabecera de todas e canaúma das líderes e vividoras da política institucional e sindical. Ven apretadinhas para salir unha foto na que non se mella que estén moito cabreadas, pois meitos sonríen ampliamente as cámaras. Por suposto, non podían fallar, iso sí, ven arroreadas do seu perceptivo cordón de seguridade, conformado por fideis apartadoras do perceptivo xaleco reflectante e fluorescente amarelo-verdescente, cuas letras ven empresas en grande para que se e xa que son servizo de horric, unha xente moito capacitada para cuidar moito ben de que os bancos poudan seguir rechando a vida das xentes e de que os cristales e caixeiros non sofran desperfectos durante o transcurso destas procisións. Por suposto, non transcorrir la mani ninguén fixo pintadas, nin tiraran petardos, e mesmo ben pocas voces berraban as consignas previamente pautadas. Ao finalizar, como sempre, hai que ir a tomar o vermute coas colegas para seguir lembrando bellos tempos de cando ainda soñaban con revolucións e con mudar o mundo. Remato con unha frase de rico malatesta. Violentas son as persoas que desde o poder provocan desigualdade social, non as que luitan contra ese poder. Non é violento quen se defende, senón quen obriga demais a se que defender. Informou como cho conto da radio Raposeira para os infos da radio Filispín. Saúde e saudos. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática lembra... O 94 aniversario da proclamación da Segunda República A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática celebra a Primavera Republicana en Ponte Ume, e convida a participar nos seguintes actos organizados coa colaboración do Concello Sábado día 12, ás 6 da tarde na Casa da Cultura de Ponte de Ume, Paseo de Raxói número 1 inauguración da mostra O Fardel da Guerra Gravados de José Conde Corval 1936-1986, colabora a Fundación Museo das Artes do Gravado a estampa digital. Oluns, día 14, no cemiterio Bello de Ponte de Ume, na avenida do Toro Villanueva, ás sete da tarde, conmemoración do Día da República e ofrenda floral ás vítimas do franquismo. En Narón, lembrando, o 94 aniversario da Segunda República, unha ofrenda floral ás vítimas do franquismo que terá lugar o lunes 14 de abril, ás 12 horas no cemiterio do Val, as 12.30 no cemiterio de San Mateo e rematará ás 13 horas no Pazo da Cultura xunto á Árbore de Guernica. Organiza a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática e participan os seguintes partidos políticos de Narón. Terra Galega, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista de Galicia PSOE, Esquerda Unida de Narón. En Cedeira, pola memoria histórica, o luns 14 de abril, ás sete e media da tarde, na Praza da Constitución, tamén coñecida como Praza da Revolta, unha ofrenda floral en homenaxe as persoas represaliadas na ditadura. Organiza a sección de Cedeira da nosa Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática coa colaboración do Concello. Foi esta unha nova da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispín, 93.9 FM. A Marcha Mundial das Mulleres convocou de urxencia ao pasado 8 de abril concentracións, tras confirmarse un novo feminicidio acontecido na Galiza. Escoitamos agora o comunicado lido na concentración de ferrol en repulsa ao asasinato de Josefa Fariñas. Oxe, xusco despois do 8M, data internacional da loita feminista, estamos aquí todos para lembrar a Josefa, veciña das ermidas no bolo, unha nova víctima da violencia machista no noso país, a primeira víctima de violencia machista en Galiza no ano 2025. Estamos hoxe nesta concentración cheas de rabia ante a pasividade, a inacción e as palabras valeiras do goberno da Xunta. O presidente Alfonso Rueda seca a guardar minutos de silencio para aparentar que lle importa a violencia machista mentre se aplican políticas machistas e misóxinas, recortan sanidade, xoga a destruir a Secretaría General de Igualdade, valeiros centros querete, publica propaganda culpabilizando as mulleres das violencias machistas. A mesma xunta que organiza minutos de silencio pola última vítima de violencia machista é que mantén como director xeral a Roberto Baña, cuxas declaracións foron lamentables pedindo ás mulleres que denuncien para así poderlas proteger. E como nos protexe o PP? Recortando endereitos, privatizando os centros de atención 24 horas á vítimas de violencia sexual, revitimizando ás mulleres nos xulgados, cuestionando a propia violencia machista. Así é como queren que denunciemos, sen rede galega de acollemento, sen atención psicolóxica ás vítimas de violencia machista, con revitimización con máis violencia sobre os nosos corpos e con incumplimentos sistemáticos da Lei 11-2007. De media, os xungados de violencia contra a muller reciben cada día 21 denuncias por violencia machista, casi unha denuncia cada hora. Ademais, en 2024 registraronse 66 menores tuteladas víctimas de violencia de xénero. Neste último dato, contabilízanse aos fillos e fillas de vítimas sobre as que se exerceu violencia de forma directa. Cada feminicidio é un fracaso do sistema e o que hai que colocar sobre a mesa que deba haber un cambio de rumbo, maior investimento para a loita contra a violencia machista, dotar de recursos as estruturas existentes e crear as que fagan falla hai que dotar o xim de contigo de actividades, educar contra o machismo, garantir un tratamento digno dos medios de comunicación, porque os feminicidios non son unha cuestión borbosa para frivolizar. O machismo mata, ninguna menos. Queremos nos libres e queremos nos vivas. Que se llevos en marcha ata que todas se xamos libres. Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Hola, Lupe. Hola, Ignacio. Viste a nova que apareceu... Bueno, en varios medios de comunicación, pero eu mirei na no diario de Ferrol a condena a 53 anos de prisión a este matrimonio de Narón. Sí, eh, xa ben eh, a, a nova. Eh, está acusada de non sobre trata de seres humanos, sino de, de explotación sexual... De, de tráfico de drogas eh, bueno, un montón de, de historias historias, retención ilegal tamén cosas desse tipo. Si, sí, era un matrimonio de, de Narón que traía rapazas desde Paraguay elles eh, axudaba unha muller que viñera de Sevilla e a súa propia filla tamén. A verdade é que a Nova a min púsome un pouco os pelos de punta porque eh, é como se si houbese como unha normalidade, non? Unha normalidade de normalizar esta explotación das rapazas e das, e das mulleres, esta, esta explotación tan sangrante, chegaban a obligalas ata facer eh, 30 servicios. Non, non podían rechazar ningún cliente, eh, as obligaban a consumir cocaína para poder resistir esta actividade, sacaban grandes lucros por esa actividade. Pero, ¿sabes o que votou en falta da noticia? ¿Sabes o que votou en falta? Sí. Pues, o que votou en falta é que non se menciona os centos de homens e de rapaces que pasaron aí a, a colaborar na explotación e na violación destas mulleres. Xa, pero imagino que non era un registro, pero, pero está claro que, que o lucro económico da que fala a sentencia era enorme, parece ser. Claro por eso digo, son centos e centos de, de homes que pasaron por ese pisos que rexentaba ese matrimonio. A noticia non fala diso non tampoco eh, é que eu penso que, que, que tampoco os homes que usan a prostitución, os rapaces que moitos son moi novos, os que xa van a usar a prostitución, e pensan na situación das mulleres que van a comprar, ¿no? porque realmente comprar unha muller para usala, para dar, dar para o seu placer. ¿no? Nunca se pensa se si esa muller realmente desexa ou non desexa esa relación. ¿no? Se o está facendo pues, obrigada, en este caso estaban obrigadas, tiñan unha deuda insente de máis de 7000 euros que tiñan que pagar en moi pouco tempo, tiñan unha situación irregular, estaban nunha situación de vulnerabilidade extrema. Bueno, pois pues, os tíos non o pensan, van aí, pagan e como pagan, xa teñen dereito ao que faga falta, non? Eu creo que falta esa visión nesa, nesa noticia. Falta esa outra lectura, non? De como detrás des sinxentas cantidades de diñeiro que gañaba ese matrimonio, que eu creo que tamén había tiña que haber unha, unha organización detrás, non? Pero bueno, eso si sí queres. No, está claro, a que, bueno, fala sé de rede, o que pasa é que claro, hai unha rede eh, que traballaba en Uruguai, que preparaba toda toda a historia esta eh, en Paraguai, en para... Paraguai, en Paraguai, sí. eh. Eh, E a parte, bueno, que se... Ali de onde se cataban estas mulleres. Na sentencia falan de que... De que elas sabían a que viñen pero non nas condicións eh, que o trato, vamos, é eh, totalmente diferente. Estaban aquí totalmente ailladas, eh, sometidas e eh, vixiadas. É dicir, e non se podían negar a ningún tipo de... Bueno, para facer 30... 30 veces ou, vamos, a atender a 30... Clientes. clientes entrecomillado non? Eh, pues, está claro que era unha explota un super explotación eh, por eso de ahí veñen os insentes beneficios económicos que parece ser que tiña esta xente e imagino que terían que pagar a toda a rede de protección e demais que ten a continuación estes 4 non están solos só, sós está claro que estes 4 son os que controlaban esos dos pisos perú. Bueno eu sigo insistindo mira outro día estivemos na concentración polo asesinato de esta muller que que foi asesinada polo seu sí, mulón Josefa, no? Josefa Fariñas no bolo foi eh? o asesinato e estivemos nessaa concentración Eu vamos estou convencida que mentras que non non se abolía o sea non se de abo, eh, abolido a prostitución mentras iso esa práctica de dominación sobre as mulleres non se non se elimine a violencia machista vai a seguir vai a seguir reproduciéndose, non? Entón creo que, xa digo, ver estas novas na nosa cidade, na nosa comarca, eh, bueno, pues a min eh, que me preocupan tanto, me preocupa muitísimo. Hai centos de homes polas rúas desta comarca que pensan que unha muller se pode comprar e se pode usar para o seu desexo, e o demais non importa as condicións que teñen esas mulleres o, o, a, o, o desexo que teñan de facer eso ou non eh, da igual O sea eu pago, eu uso esa é a consideración que teñen de nosa outras por iso a mi me preocupa moito esta nova sí. bueno. vale, pues entonces seguiremos comentando a este tema porque é bastante grave tamén Pola Paz, non a guerra. Este 9 de abril, en Ferrol, como noutras seis cidades de Galiza, houbo movilización convocada pola plataforma Galiza Pola Paz. Escoitamos agora o que aconteceu na Praza Bella, diante do Arsenal. fixeron e desfixeron no plano internacional segundo o maior xa escopiu acumularon indignantes cantidades de lucro e poderes casi absolutos cementando ao mesmo tempo miseria, destrucción e morte por toda a parte Nese tempo expilmaron calquera recurso especulando con el ou esgotando para sempre, conculcaron a soberanía popular onde xa pareceu oportuno e, disciplina e disciplinaron podos enteiros establecendo a lógica dos seus intereses como única lógica posible A base de guerra económica, guerra informacional, guerra psicológica, converteron o imperialismo na norma e exhibiron grotescamente o seu brazo armado como garantía de dominación á forza. Agora, coa emergencia de novos agentes globais e regionais por fora desas lógicas e deses marcos, as oligarquías imperialistas asisten apavoradas a un escenario de declive e tornanse máis temerarias e perigosas mentres cunha man trata por todos os medios de que asumamos a idea de que representan a paz e a razón coa outra engraxe a súa maquinaria para reconfigurar o mundo por medio dunha guerra global con de que é a única vía para conservar a súa supremacía. Já foi dito inúmeras veces a OTAN nunha un instrumento da paz é unha ferramenta para a agresión e a bandidaxe en escala planetaria. O noso país situado no centro do Atlántico, non é alleo a esta deriva antidemocrática sería xería aos eventuais efectos desa guerra global que o imperialismo procura con tanto esforzo. Na Galiza, a cesión de portos e instalacións aéreas e aposta a disposición do territorio para exercicios militares, adestramentos, escalas ou repostaxes, convertenos en cóctices voluntarias da súa sanción, mal e ao povo galego se ter manifestado histórica repetidamente pola paz contra a OTAN e a súa axenda. Esta contradicción... Controba máis unha vez as consecuencias da falta de soberanía nacional e os perigos de que o papel do noso país no mundo se xa decidido e representado polo Estado español. O goberno español adere a esta temeraria estrategia de rearme e incremento dos gastos militares para atingir así un 2% do PIB, que na realidade xa é máis e que lle impón o binomio OTAN-UE que, contrariamente ao que afirma Pedro Sánchez, conllevará recortes sociais e involución nas liberdades básicas, pola paz e contra a guerra. Este fin de semana temos dúas actividades dentro do Centro Social Artabria. A primeira é xa na sexta feira de abril. A partir das 20 horas, farás a presentación da publicación Non Calarás, Muller, Traballo, Rebeldía, que conta coa participación de María Xosé Bravo, presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. No sábado 12 de abril, ás 22 horas, haberá 12 dupla de punk rock coa banda Ferrolá, Os Derradeiros e a banda de Vila García, Conduxión Colérica Antido. E aínda, no domingo 13 de abril de 11 a 13, aquí, na Casa da Radio Filipín, contaremos con máis unha sesón de Universo Noso Trátase dun programa feito por crianzas e organizado polo colectivo Brincarmos A participación é aberta. Só é preciso inscreverse no correo brincarmos@gmail.com e aparecer no domingo ás 11. Informa para Radio Filipín Silvia Bogo. E aquí o noso informativo de hoxe. Lembrade que xa podedes enviar os vosos audios con novas para o Vindeiro Boletín ao noso correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Despedímonos xa, con música de Baldo Martínez Sexteto, que como xa sabedes, estará este 11 de abril no Jofre, coa súa música imaginaria. Moitísimas grazas pola escolta e saúdos da que vos falou, Ana Lucecu.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 Aquí a voz das mulleres Aquí damos che voz Aquí loitando día a día Aquí claramente Aquí Radio Flispín Se estás a escoltar isto Des parte da resistencia Aquí Aquí Aquí Aquí, Aquí.